Бачу я тебе заздалегідь, ясновельможний пане, Як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли молоду. Бачу й тебе, горда пані матко, Чи так поглядатимеш висока і тоді на нашого брата, Як твій гетьман із сонцем на лобі Проспить молоду не гірш од іншого гультяя. Бачу й тебе, ясна крале, Як замчить тебе оцей шибайголова між чорногорці. Там жінкам не дуже догождають, Скакатимеш ти через шаблю всього дикого тура, не раз згадаєш пісню. Любив мене мати, запорожець, водив мене босу на морозець. Міскую так собі Петро, аж ось і знов закопотіли коні. Слухає і сам собі віри не іме. «Невже таки справді цей запорожець знається з нечистою силою?» – думає він. «Да постій, чи не самі вони вертаються?» Ні. Справді везуть. Проклятий. Мчить, як вовк, овечку. Коні над'їхали ближче. Дивиться Петро. Кирило Тур держить перед собою Лесю на сідлі, як дитину. Аж сумно йому стало. Леся була зовсім як очарована. Сидить голубенька, схиливши голову, а рукою держиться за плече запорожцю а той однією рукою піддержує бранку, а другою править коне. Сердечно тільки стогне, мов, у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить, да солов'ями не можна розібрати. Солов'ї перед світом саме розщебетались. Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити отмирачам дорогу, дай битись, не вважаючи ні на які чари. Да вхопився, Аж при ньому нема шаблі. Уже вони й обминули його, а він іще стоїть, не знаючи, що чинити. Аж ось Леся зразу закричала, мов прокинулась. По гаю пішла луна, а голос її так і пройняв мого Петра до самого серця. Бігом кинувся він до подвір'я, ухопив шаблю, добравсь до коня, скочив на його охляп. Василь Невольник, прокинувшись, думав, чи не цигани пораються коло коней, де підняв гвалт. Не кричи, Василю, каже Петро. А буди козаків украдено череванівну спокоїв. Василь Невольник підняв і знов галась на весь двір, а Петро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, де й помчав, як вихор. Тим часом отмичари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула з нахарчого зілля від переполоху, хилялась, як п'яна. І нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі на руках у страшного запорожця. Спершу думала не Бога, що це їй сниться. Далі крикнула «Да задармо!». Розбишаки тільки знову зглянулись, та да всміхнулись між собою. Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили, як Кирило Тур тільки риготався. «Що за дурний, – каже, – розум усих дівчат. Щоб оце я після такої праці випустив із рук самогідь свою здобич? Ні, голубонько, цього у нас не буває. Та й чого тобі вбиватись? Хіба я не зумію кохати тебе, як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш. да житимеш за мною, не гірш, як за гетьманом. Дівка, кажуть, як верба, де посадиш, там і прийметься». Не дуже вгамувалась Леся від такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки. «Моє ти кохання!» Каже тоді, отмінивши голос Кирилу Тур. «Не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас нас доженуть, так я тебе випущу живу з рук? Чорта з два, кому після мене дістанешся! Цить, кажу! Ось бач, як отцяця!» І блиснув їй перед очима турецьким запоясником. А очі так поставив проти неї, що сердечна дівча й помертвіла від страху. Виїхали пущі на поле, аж уже на сході сонця зоря перемагає місяць. Почервоніло небо. Починає на світ займатись. Дорога то спускалась вниз, то знов підіймалась у гору. Заїхавши на високий кряж, озернувсь Кирилотур. Аж із-під гаю хтось мчиться навзаводи на сивому коні. Він зупинився і каже – «Не буду я, Кирило Тур, коли оцей їздець не за нами. І коли хочеш знати, чи бистре в мене око, то я скажу тобі, хто це. Це молоде шраменя. Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадаюсь, який заряд імчить мчить так швидко цю кулю».